Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'at Al-musahidun al-kiram para pemirsa rahimakumullah dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadhan, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat atau orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Al-mushahidun al-kiram dalam ayat ini menunjukkan akan kewajiban puasa Ramadhan kerana Allah Subhanahu yang mewajibkannya untuk kita semua. Wa makanal mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakunu lahumul min amrihim. Dan tidaklah untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah Subhanahu telah menentukan satu hukum maka mereka tidak punya pilihan kecuali taat kepada Allah Subhanahu Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Bunyal Islam wa ala khamsin Syahadatullah ila illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Islam dibangun di atas lima pondasi Islam dibangun di atas lima pilar Kata Nabi Muhammad SAW pertama persaksian La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syahadatin yang ma'ruf untuk kita Kemudian Wa iqamis salah Dan menegakkan salat mendirikan salat Wa ita'i zakah Dan menunaikan zakat Wa sawmi ramadhan Dan berpuasa di bulan ramadhan Wa hajjul bayti man istata ilahi sabi'illah Dan haji kebaytullah al-haram Barangsiapa yang mampu mencari jalan kepadanya Al-Mushahidun Al-Kiram Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Faman syahidaminkum syahrafal yasum Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Syahru Ramadhan al-ladhi unzila fihi al quran Hudan linnasi wa bayinati minal huda wal furqan Faman syahidaminkum syahrafal yasum Bulan Ramadan kami turunkan di bulan Ramadan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk dan pembeda antara yang baik dan yang batil. kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman shahida minkum ash-shahra falyusum." Barang siapa yang berada di bulan itu, menyaksikan bulan itu, artinya dia tidak musafir, falyusum. Maka hendaknya dia berpuasa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan ma'ruf bahwasanya al-amru yaqtadilu wujub bahwasanya perintah mengandung konsekuensi hukum yang wajib Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dia menceritakan bahwasanya ada seorang 'Arabi seorang Arab gunung seorang Badu datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata Ya Rasulullah, akhbirni madha farada alayya min as Akhbirni madha farada Allah alayya min as-siyam. Rasulullah, khbari aku, beritahu aku apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk saya dari puasa. Maksudnya puasa apa yang wajib untuk saya? Kata Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, Ramadan. Yang wajib puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Kemudian orang ini berkata Hal alaiyah kauyeroh. Apakah atas saya ada kewajiban yang lain atau puasa yang lain? Kata Nabi Muhammad SAW, 'Lah, ilah anta tauwah. Tidak ada kecuali engkau hendak melaksanakan puasa-puasa tauwah atau puasa yang sunnah. Maka dari beberapa ayat ini dan juga sabda Nabi Muhammad ini dan cerita yang tadi saya sebutkan, kita mengerti bahasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Bahkan para ulama' bersepakat akan kewajibannya Dan ini perkara yang sangat dururi Perkara yang sangat penting Perkara yang sangat darurat Perkara yang harus kita tahu Anda Islam, anda harus tahu akan kewajiban puasa Bahkan perkara yang tidak perlu kemudian belajar terlalu dalam Anda masuk Islam, anda tahu akan kewajiban ini Anda orang Islam, anda harus tahu kewajiban ini Al-Mushahidun Al-Quram Para ulama bersepakat bahawasanya yang mengingkari, yang mengingkari puasa ini, maka dia keluar dari Islam. Yang mengingkari hukumnya, ya. bukan orang yang kemudian masih meyakini akan kewajibannya, tapi tidak puasa. Beda orang yang masih meyakini kewajibannya, tapi dia tidak berpuasa. Asli karena dia malas. Asli karena dia bukannya dia musafir, bukan dia tidak mampu dan lain sebagainya tidak. Dia mampu, dia kuat, tapi dia tinggalkan karena kemalasan. Tapi tentunya dia masih meyakini akan kewajibannya Maka orang seperti ini tidak keluar dari Islam Para ulama cuma berbeda pendapat Bagaimana cara bertawabat orang ini ketika dia sudah bertawabat Bagaimana cara bayarnya Wallahu a'lam bisawab Tapi yang mengingkari tentunya Mengingkari akan kewajibannya Maka dia bukan muslim Dia keluar dari Islam Wallahu a'lam bisawab Mudah bermanfaat salam khilaf, Saya mohon maaf Wallahu a'lam bisawab